Hala, jamuntzu bidar, ongieto horri, ondai zela Bai, misker. Baxaizeak antolatzen durte guziz kultura aldia, hor dion, behar ba, baxaizeak baxaizea spundu bat, tropa polita, gazteria polita, gazte esar, pixka denetai, nola, nola da baxaizea? Baxaizea elkarte esar bat da, baitu, beharnean, belan maldeguziak, beharnean, bon egierraiteko, administrazio kontseiluan gehienak gazteagira. Mm -hmm. Eta hor, uh, kulturalde horren antolatzeko gehienak uh, gaztiak ira, behinan beti hor ditugu bestiak uh, gureaguntzeko. Bistandena, eh, behar dena. Argbola, behar dira, harbolak uh, adinetakoak ere onduan, uh, oian asano izateko. Hor dira, hor dira. Ba besteko. E, eta ba ez du bakari kulturaldia antolatzen, ortean zehar, bado bestelanik? Bai, urte, entzatzen gira Baigorri eta Baigorriko beginguruak animatzen urte guzian. Hilaeteko lehen ibiakoiz guziz, barkatu, merkati antoratzen dugu Baigorrin. Eta, diakinez, bi haundi itendirela Baigorriko bestetanago hilean, eta egu berriko merkatia ere hiru eskolekin, hori gauzapu eta, entzatzen gira, habiskaten biltzen egia bizi harteko eta ondoan badugu Bizentaina etxea eta urgen inguruan gabaldies berdinak egiten dira, bai kontzertu, bai bertsuafari eta mintsaldi todenetarik. Responsabilitate hori da du osaizeak azkenian, Baigoia Eskualdean kulturarren bultzatzea, sustatzea, ezta lantipia hori ere. Ez, egia da ez dela eta ez dugu nahi dugunaren ez lagodena egiten ere zen eta bon, badakizun bezala elkar tebizia lanaren ondoan eta jendea bon, motivatzeko halaiki bon, gauza poetak egiteko bainan bat edita izke emiraka gauza egiteko eztugu dena gure gainartzen bainan entzatzen dugu gure inean horren uh, gauzatzen Aurtengo, Aurtengoa nola ze espiritutan abiatu duzi kulturaldia? Eta egin, nafoa ingunan dugu lan duugeienik, zein ta pasaten urtean arazo pizikipi batzuk ginituen duen, nola diru aldetik. Eta berrizpentsatu izan behar dugu egun hori, nola hubekian tolatu, nola gauza kantizipatu, nola animazio hau betu. Hortan uh, egin mandugu lanaren baita komunikatzeko ere. Uh, web gunea egira berriz egiten, uh, komunikabidea buruz gehiago joan gira, uh, berezik egiteko aldean, mm. hemen hiper aldean eta bestekin. Baina orta uh, eman dugulan bat, orduan orta, uh, pixka bat usai hemen otipiago izanen da, data aldetik, baina seur uh, uh, proposatzea ditugun ikusgarriak zinezkalitatezko izan direla. Mm. Hori da, gara e, baita, jende kopuruan e, txipitzen ari zela, hori sendi duz, du, duzi edo ezbait bada? Bai, uste dugu baietz, eta, be, eta afo egunan uri, bai. E, Giro pentsatzen ginen plazan ere giroa gero, galtzen ari zela, hori dion horretan eman dugu indaga, mm. Eta bestaldetik, uh, jaz, 600 uh, pi ekitaldi eginez, hola piilean jendea nekatzen zela idurtzen zaukun. Mm. Ordean hor, uh, entxatu gira, iru itzordun agusi egiten. Bon, uh, rupe rodorika um, kantaldi akustikoa hori goikotxea oruguntziitean. Mm -hmm. Apilaen eberetzean igan Et, Eta nahi begun bezperan musikaldia mm -hmm. gukta guktarak uh, ikusgarriarekin, hori guk sortu dugun uh, ikusgarriak. Hortzen direlaik ikusgarriak beti lan gehiago da, ez da norbait deitzen ikusgarri pres prest hor uh, guk du atik zetarat uh, prestatu, pentsatu egin. Hmm. Orduan duan no, ala, lan gehiago galde iten du, baina nor uh, hmm. ikusgarri originala izanen da eta guk sortua eta ara... Berdin uh, kantitatemaan guttiago izanen, baina egiten diren gauzak hobeki pentsatu dira eta hobeki biziko ditu guzti dut. Hmm. Ba, gira horien aipamenen egiten, gu errodorika eman dezagun hori uh, klasiko ahunia uh, kagazten duzuena. Bain, segura? Segura ez dakit, baan uh, guk uh, gure artean uh, biziki maitegun kantari, kantari bat da. Ara, Prezeski, hola, autatzen dituzela ikantariak da, hala eta taldean gustuko dituzuketa. Biltzen eda? gira or, uh, buruila edo gian, bon, haik kulturalde hor biltzen ari da, ze dinazin haidugu, ze espiritu tan, eta hor, mm. ruper, ginda, aski aski dazter, ja, hini kontaktuan ginen arekin uh, durazon ez ginen txekuan erruzitu egiten itzordu bat, eta hor, ara, parada zen uh, dinazteko. Mm. Oduan, no, hola, e, egan bezala, apilain emeletzean, ginen da... Igan deuntan, hori? Igan deuntan, ginen da ortsaiz Uh, goiko txalurun zitegian, dola bi urte egin ginoen jaanik uh, bi harreba ikusgarria, biziki gero honean pasatu zena, uh, atmosfera berezibat doen dena, uh, esplikazazua ezagutzen dina indako, ezagutzen ez dina indako, nunda, xuxetzer da? E, ebe lurun zitegiko atelieretan egiten dugu hori uh, ikusgarria, lugu, uh, pixka bat uh, ilumpean, fen, eta geroa bat egiten du freskuran, uh -huh. uh, ebola, Hor izan, ah. duela bi urte entzatu ginen, hola leku original baten itean, eta martxatu zen, ordeon, aizin asegi. Le, leku txipia eta gero artistaikin ere arrunturbil. Artistaikin arrunturbil, orta koa autotutugu formula uh, akustikoa, ordeon, bera izanenda bakarik, uh, ara, mm. gurekin. Ah, Publikoarekin. Publikoarekin, bat, eginen du ruperek. Hala, hori lehen uh, itzordua, eta gero, ondoko ibiako itzian, hori uh, kuriostasuna sortzen duen ikusgarria, guk eta guk tajak deitu duzuena, ba, guk taldearen uh, kantu eta ikabiatuz. Hori da, ebe, bon, guk uh, taldeak... Uh, Duela goi bat eta pasare urte horzen uh, beti-betean jendea, jendeak segitzen zuen talde hori eta hoagtu gira gaur egun bestetan eta gure belaun aldean ere kantatzen diren kantu anitz, guken kantua direla, eta gu ere lotuak gira guken kantua er, eta Altazuek ez duzio baitez bada ikusi ere kantuz ez, guk taldea. Ez dugu ikusi, baina uh, gure gurasuen gandik ikasi ditugu eta gaur egun ono bizi diren kantua dira. Ai. Ordeon, ide jaur ekin partitu ginen, nola iten guken inguruan uh, ikusgarri bat. Hai. Eta hor, uh, du la somaiturtu ere eltzeko egin izan zen bezala. E, uh, hala, uh, nahi ginen konzertu berezi bat egin, uh, bon, musika klasikoa bitxida gazte batzuek hori antolatzea, baina bo, da... Ikusgarri hori uh, piskat horri zinara da, zein eta entzuten den musikatik kampo da, eta mm hor -hmm. izan gira kompozitzaile hon bat usterat ikusterat, mm -hmm. eta horiek uh, zinez uh, bo, segidan uh, bai ezkoa eh, mandute, ah. egoaldeko adirabiak ez zuten egiegan erran, bat ere guk egen kantok gainean bai, baina Bon, mm, mm. listabat eman deigu, entzon dituzte eta gustatu dituzte, horiek autatu dituzte guk eman listatik a, amos batkantu mm. eta kompus a, musika ratu dituzte, mm. eta horiek batzuk emanak izanen dira bai musikalki eta beste batzuk musika... A, Uh, kantariekin eragundurik. Hmm, Oten, bo, eh, enguruetako kantariako gizain dira, eh? bai, gorri, urepele, aldudesko aldekoak, eh, gehien bat alere hor uh, guk taldearekin eh, berriz... Eh, Aintzineat emanen duzue egoera bat, diela ogoi oita bostu urteko eskoalegiaren egoera bat, zentaguk taldeak azkenian horiek zitin, aipatzen bai. ba, bere kantietan. Hori da, ja, bai, guretzat importantea da, ez tira bakerek aire entzat, hautatu ditugu talde horren kantuak, guretzat ere gu, dula naiz eta dola oita amagurte aldarikatzen ziren arazoak ziren, Gaur egun begarazuak dira, naiztea pikate ez nobe egiten den horren gaitak, gaur egun aktualitatean diren kantua dira oraingo, ezta ez dira soilik ezak. kantuen autak eta eta zuek egin duzie du musikariak eta guk, kantariak. Guka egin uh, dugu lista zabal bat, Aha. goita 25, 30 bat kantuena eta horiek uh, bon, uh, uh, eta begarriaren arabera eta mm kreativismoaren arabera, auta ditu, autatu dituzte zonbait kantu. Hala. Bo, setasunetan e, sartuko gira hono, eh, honda izela saioan helduen astean e, eta kantarietaz eta mintzatuko begira gira eta baita ere musikarietaz. Baina, e, nafagoren eguna ere ipatu behar dugu, hori ere, itzordu haundia? Bai, hori, hori ezin nuka, hori e, eta nafaguna izain da urten, Pizkanaka urtez urte, be volumenak duena bo, azken urteetan hori uh, stagnatzenan edo, baina egia egan uh, eskualdun hain zentzatik uh, ezin den uh, itzordua da. Eta guretzat ere uh, la, lang nahondiena horretan dugu, hortan emaiten dugu, bai uh, antolaketan, bai komunikazioan, mm -hmm. nahi bai itugu zinez eskualdun guzien uh, bateratze eguna ezaitea, gurutsatze eguna eta ara, ospakizon polita zaitea Ala, ba, ba. Zer hori dako ziemaiten Nafarroaren bai, dai, egunari funtsa hori da, elgarretaratzea? Elgarretaratzea Elgarreta bai aldarikapen eguna da, baina baita ere gungo so baten paratuzatzeko parada, gurutzatzeko, elgarretzak utzeko, naiz eta bo, beti zazpiak bat edo nafagoa bat egan ez da beti egia. Eta hor, baztandakak heldu dira gurekin lantxandanak zerat, heldu dira eskolegi guzitik gure laguntzerat, bai dantza taldeak bai, eta bai batzu beste egiterat. Mm -hmm. Haudien, guretzat bizikin bortan eta da hori, elgari zagutza, elgari eta hori, Hori da, baita espadakoa da, ta, hori da, boinahia. Beti, Nafarroko, beste musikari eta kantariekin eta taldeekin, bada, hagemanazka gori, denboran ba bezala? Bada, de, ez dakit denboran enintzen hor, baina ene ustez denboran bezala. Baita, bo, ba, gaiteroak, naiz eta, bai gogen ezagotia da hori, bai gaitero guziak, Nafarroko guziko gaiteroak heldu dira. Baita, da, danzariak, hotxagabikoak, pixkat... Bueno, guzitik, Gothic baina bete ere escolar Gothic. Ba, hala, ba ba, sietasun zeiten nahi hitek naibalimadun, bada webgune bat bai, bada webgunea gunea, basaizia puntukon, edo beste naz, uh, interneten, guai, uh, eldu, eldu denen, uh, egunetan, normalki, prentxan eta denetan, irakorzen dalko ditu, gure, du gure programa, eta gure xedeak. Hala, eta bada aski jendelaneko, edo hono hartzen dituzi jendiek? Ha, beti gehiago be, baina egeeran, baina, uh, E, Osteo nahi batu dugu uh, lehengo goa belaunaldiak, hor entxatu dira lehen urteko bazter ezartzea horiek, lantxandetan, eta guai pixkat belaunaldi berriari urratza eman dugu, inguruko herrietan, bai beste gazteitzetan, eta bai ezkoa maiten dute beti, beti eldu dira, hor eskertzen ditugu gazte guziak, mm. eta urtean eh, zaharrak besta datu. <laughs> bestan, ez eh, harrikotuzi, bestan. Horri da. Bon, mire esker, eskerra, Bai, mire eskerzori.